Так той раз, знаєш, кучма кивнув головою. Та глядіть, щоб більше двох чарок на дорогу ніхто, щоб не було, як тогда з Лукашем. Лукаш похнюпився. Розходьтесь, хлопці, да тільки тихо по одному. Яруш з Потроплем пішли в хату. Ну, Романи, треба нам в дорогу, щоб не спізнитися. Чи в дорогу, то й в дорогу сказав зважливо роман. А хто ж жидуть? Та от ми троє. А лукаш, обійдеться й без лукаша. Нащо нам більше як трьох? Яруш виніс із хижки свитку і чумарку. А ну те вдягайте, щоб було, та щоб і городом од нас не так пахло. Усі троє повдягалися в сільську одежу. А вас там коней замикають? спитав роман Яруш. — Замикають. — Ну, треба взяти такого, щоб одімкнути. І він приніс із сіней великий залізний шворінь. — А то ж для якої надобності? — спитав Роман. — А прибой вирвать, коли замкнуто де, — вияснив Патрокол. Незабаром уже все було готово. — Ми у двох з Романом підемо, — сказав Хвигоровський. — А ти, Яроше, згодом сам вийдеш, щоб не так помітно. Добре, за городом, за цегельною станція. — Іди ж ти, Романе, попереду, — звелів Патрокол. — Та помалу, а я тебе не жену біля церкви. Все люди менше вкупі бачитимуть. Ба вони, як о арвуси-стоки або цербери-пекельні, так пащою роззявляють, щоб не повинно душу вхопить. Як Роман з Фигуровським підійшли до цегельні, то Ярош був вже там, пройшовши ближчими вулицями. На дворі зовсім смиркалося. — Ну, гайда! — скомандував отаман. Всі троє пішли шляхом. Ніде нікого не витко було. Разів зодва зу їм зустрілись селяни возами і байдуже поминули їх. З погляду троє злодіїв здавались звичайними селянами хліборобами, що були в городі і тепер вертались додому. Патрокол підморгнув на їх. — Чи це не ті коні, по які ми йдемо? — Ні, не ті, — відказав Роман. — Та я таких і не хочу. Це дуже погані. Овійшовши верстов з вісім, сіли відпочити під гаєм. А що? Половину вийшли, — спитав Яруш у Романа, як посиділи трохи. — А дужно? — Ну, гайда вп'ять, п'ять, щоб на полночь виспіть. да найлучше мужикам спиться. Рушили знову. Була північ, як перед Романом зачерніли хати його рідного села. Щось немов торкнуло його, немов шепнуло йому стиха-стиха. Чи не облишити це, чи не вернутися, але було вже пізно, воротця не було. Ніч сприяла їм, місяць давно зайшов, по осінньому небу пересувалися раз у раз хмари, тьмаючи і той світ, яким блищали з неба на землю зірки. — Я пойду попереду, а ви за мною. Сказав Роман-товаришам. Силкувався говорити спокійно. А самого трусила пропасниця, як підходив до крайньої хати. Аби перейти першу довгу вулицю, щоб хто не стрівся. А далі там уже скрізь можна городами. Швидко і обережно перейшли вулицю. Стріли таки стукача, але він любісінько задрімав на одному піддащі. Через тин, скомандував тихо Роман. Перескочили, так що й не тріснуло. Роман ішов попереду знайомими стежками, обминаючи всякі небезпечні місця. Ще раз перелізли тим і опинилися на луці. Тепер ми дома, сказав Роман. Просто лукою дойти до того провулка, що мимо наш двір. У провулок? Ворота стоку. — А на такому клоні спить у вас хто? — спитав Ярош. — Не знаю.